Up my heart when it skips no pain but under my feet. In my lonely room when I'm dreaming of you, oh what can I do? I serveixen per tallar. Quan som petits ens expliquen que existeixen, però no ens en donen per evitar que aprenguem mal. Més endavant, amb el primer domini del punxó i els rotuladors, ens en donen les primeres, sobreprotegides per estructures de plàstic que en cas de manipulació indeguda evitarien mals majors. Ja quan són més grans, els primers estoig que comprem a setembre ja en duen, de menudes, però... Aquest objecte tan desitjat quan és petit és el que ara, alegant els problemes econòmics, molts dels que estan ben amunt utilitzen en pretextos que sovint freguen la falsedat, però que finalment no dubten a anar a afilar per tal de deixar ben fina la partida que en el cas de certes empreses comportaria que no arribessin a tenir guanys com el d'altres ocasions, però que els permetrien tancar l'exercici en positiu. A vegades hi ha moments en què molts ens agradaria que depèn qui mai hagués passat de les tisores de plàstic. I tot i això ja qui diu que uns han fet la feina ben feta i altres que ens estem recuperant mentre encara ressona l'eco que el país va bé. Sigui com sigui el món segueix girant i avui s'atura a la ciutat de Sabadell on molts dels que ens escolten algun cop hauran sortit de festa per la coneguda com zona hermètica de la ciutat. Per qui no ho conegui, que seran ben pocs, us en farem 5 cèntims Explique'm explicar una zona on antigament hi havia una empresa, la Unitat Hermètica, que va batejar aquest sector del barri de Gràcia. Amb el pas del temps, algunes de les indústries de la zona van anar tancant i van deixar lloc a discoteques i pubs que avui governen l'oci nocturn de la comarca. Doncs bé, en aquest punt del Vallès, aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Sabadell i Sant Quirze del Vallès van posar en marxa un control preventiu que va permetre identificar fins a 1.285 persones. Per què? Us preguntareu. Doncs per consum i tinença de substàncies estufafeents i també d'armes. No són poques persones i és que amb el dispositiu es van obrir 41 actes administratives per alguna d'aquestes raons. El tinent en cap dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, Alfons Sàrries, explica una de les troballes més sorprenents. Es van fer incautacions de substàncies sobrefavent a persones concretes i de la mateixa manera també es van intervenir armes a persones concretes. Concretament es van fer 35 actes d'intervenció administrativa per atinença de droga i 6 actes de atinença d'armes prohibides per armes. I destacant en aquest cas que es van incautar dos defenses elèctriques. A banda d'aquestes dues armes es van localitzar drogues per valor de 6.000 euros, concretament 143 bosses de cocaïna, 22 pastilles d'èxtasi, 18 bosses de marihuana i 4 peces de xix. Tot plegat passa en un punt on es mesclen molts joves. Es calcula que unes 15.000 persones hi passen per allà al llarg del cap de setmana, amb la qual cosa s'hi pot trobar de tot. Ara, si el vostre fill us diu que va a l'Hermètica, no us el mireu malament. En tindreu prou en preguntar-li a quin tipus de local va i, sobretot, de confiar en ell. Tot plegat, però, canviarà l'any 2015, quan els locals d'oci nocturn hauran de tancar per obligació. Només uns pocs afortunats es podran mudar al seu nou habitat, el polígon de Sant Pau de Riussec. Està en mans dels que governen evitar que es converteixi en un polígon de l'alcohol o un punt de referència de l'oci del Vallès, una mescla de totes dues coses de la que és ara la zona armàtica. i cinema sempre està bé parlar-ne i per fer-ho tenim en Sergi Caller Sergi, molt bona tarda hola, bona tarda que per cert novetats cinematogràfiques justetes eh? aquests dies al cinema part de Red i alguna d'aquestes home, aquesta setmana que es trenca dels Coen sí. els Cohen. Sí. quina és? Valor de l'EI Valor de l'EI, perdona però és que la gent que no estem entesos en aquest, en aquest àmbit bueno, perdó estem molt perduts, eh els germans Cohen són els directors de cine sí que fa molts anys que fan pel·lícules sí l'Oscar fa dues temporades o tres, per, per, per, per, per un espai per als viejos. Uh -huh. no cante, Exacte, que va una mica com bueno, el reconeixement de la indústria d'aquests directors. I, I després han fet un parell de pel·lícules més, i ara han fet Valor de la I, que és un remake d'una pel·lícula del 68, 69, això no recordo malament, que és on li van donar l'Òscar a John Wayne. Uh -huh. Ara han tornat a adaptar la novel·la original, que ells diuen que no és un remake, són una versió de la novel·la, tot això, amb Jeff Bridges, i van donar les pel·lícules que té més nominacions als Òscars. Ah, bueno, escolta'm, serà qüestió de... Jeff Bridges, que ens explicaves fa uns programes que havien fet aquesta transformació digital per rejuvenir-lo. Sí, aquí, eh? A Tron. Ah, perdó? Van rejuvenir a Tron. A Tron. Tu m'escolta? Jo no t'escolto massa. Ah, no, no, ja m'ho sembla. Però... Allà és que el teu espai és aquest que jo et vaig ficant el, una gravadora al costat i vaig fent sí, sí, aha, ahà, no, i ja està. T'has altres coses, no? No, fill, que jo, la veritat és que el cinema m'agrada molt, però, per cert, aquest any els Òscars cauen aquest mes, no hi ha, ja, principis de març era? No, em sembla que era final de mes. Final de mes. 15, ja. Recordo que l'any passat va coincidir amb el carnaval i també amb, el, amb la nevada del 8 de març, aquest any cau a finals de, de febrer. Sí, ja en parlarem. Va, ja aprofitarem per repassar l'ordre d'ahir quan arribis als Òscars. Uh -huh. Per cert, els Goya, què? Eh? Els Goya. Els Goya, també fa. Eh? El que vull veure dels Goya és, bàsicament, el discurs Àlex de la Iglesia. Sí, perquè pot ser explosiu, no? I fins fa 4 dies el dilema era que Alex de la Iglesia Estava nominat per la seva pel·lícula Però al mateix temps era el president de l'acadèmia uh -huh. I ha dit que, que dimiteix Bé, bueno, ho hauria dimitit Però clar, fins que no s'acabi els gois encara segueix allà però... Sí, ho va dir, que, o sigui, es feia efectiu O em pica que vés la gala Sí, clar, i la, la Cinde va dir No, no, que se valla allà, ese, ese i al final com ha quedat tot plegat. allà, està encara. Està El seu discurs i l'any passat ja va ser crític amb, amb la indústria. Aquest uh -huh. any espera. Pot ser incendiari. Ja són algun substitut ja o encara no? Jo què sé, no sé, no sé. Però sap greu perquè ara l'Iglesia va fer dues coses bé. Però una cosa que va fer bé que és posar-se d'intermediari entre el govern, el cultura, uh -huh. i entre les sugestions d'internautes. I ell, el que no li toca, no és el seu, va intentar... No sé, conduir una mica el diàleg no? de dir, vosaltres sou bons i vosaltres sou dolents bueno, dir, eh, això no pot seguir així però la funció no és un sistema i la legalització total tampoc és, és el sistema per tant parlemne. ne i es va col·locar al mig i al final va ser que hi ha acabat tots els pals i la quan estava deixint de dir companyia per l'altra banda partàvem fort i va dir ja, saps què, si us quedeu jo me'n vaig mm, bueno. això, això a aquí qui posen, perquè no sé si serà de línia continuïsta, suposo que no, perquè s'ha acabat tot com ha acabat. Ah, això no sé com funciona ara, eh? el tema dels restituts del Còria, no sé si, si hi ha d'haver unes eleccions, si, si el posen des altre lloc, perquè també no, no hi havia la González Cinta de president. de presidenta, no? La González Cinta de presidenta de l'Acadèmia. I quan va marxar el, el, el, el, el govern es va quedar l'altre o algú, és no sé. No recordo. A més, ha de fer una mica de, de repàs i... De... Que haurem de fer un, un revival quan veiem si si raja o no a l'Elex de la Iglesia uh -huh. aprofitarem per fer una mica de repat de, de com varar és aquest cada setmana ja no? és aquest cap de setmana, aquest diumenge, aquest diumenge. bàsicament les grans il·luminades són la trista trompeta a l'Elex de la Iglesia hi ha eh? Búriet, uh -huh. Rodrigo Cortés i ha Pa Negra, una de les grans grans il·luminades aviam què passa si diuen que el els el li, li van donar tant èmfasi una mica per, per, per escapar-los Ah, no, però sempre ho fan això Vull dir, sí, però, és normal també o sigui l'acadèmia espanyola també fa èmfasi en una pel·lícula quan sap que ha d'anar caminar als Oscars. sí però concretament sempre ho fa al revés sempre fa malament no no aquesta és una altra perquè va portar també la lluvia i en canvi està anomenada Beauty Book el que m'ha espanyol o en fin, eh? és molt eh? o sigui, sempre d'anar el recorrent som molt som molt, molt. Bueno. escolta'm i aquesta de red què tal perquè van dir que pot estar bé ara, ara m'agafes perquè jo volia, jo volia parlar d'un altre tema però ara ja ho tinc temps ja em el dia que ve vale. és de les pel·lícules d'acció en teoria, han de ser dolentes però són bones estem parlant d'equip o A estem de l'equip A molt bé per aquí, però, tema... no, no, no, no parlem de l'equip A que més, més interessa... és bastant interessant saber el teu punt de vista sobre aquesta pel·lícula no, és que és molt bona no, això és el que em sobte sí, sí, no, no és, és, és una pel·lícula molt recomanable perquè és una bona pel·lícula d'acció i és molt divertida ah. I, i, i aquestes són les seves aspiracions ser potent i ser divertida ja, ja en la setmana que ve, perquè, perquè vull explicar allò on... No. Explicar si vols ens expliquem la setmana que ve parlant de l'equip OASI, et sembla bé? Sí, i Red és una mica el mateix joc, perquè és, és una pel·lícula que recupera els vells eh, tics del cinema d'acció dels 80, de les, mm -hmm. les històries, sí. però mica es rient de tot plegat. Tenim Bruce Willis fent una gent de la CIA, que ha tornar a l'acció, i, i reuneix els seus antics compinxes, i estan tots parats ja, i supergrans... I d'aquesta barreja també de comèdia i cinema d'acció, en aquest cas a més adaptant un còmic, una novel·la gràfica o sigui, originalitat, zero bueno. però bé, però aquesta no l'he vist no, no puc recomanar, no puc dir però té bona pinta, la gent diu que bé jo la tinc pendent aquesta, eh? aquesta sí que la tinc pendent bueno, fem una cosa, mira't durant la setmana aquí vale. la setmana que ve ho discutim vale, doncs sí, sí m'apunto el repte doncs molt bé potser dissabte pot ser un bon dia, com que no tinc res a fer dissabte tens un pla, no? Tens un, un plan A. M'encanta que los planes al canviant. En fi, Exacte. doncs molt bé, Sergi Calle, que vagi molt bé. Ens veiem dimecres que ve, parlem de l'equip A. L'equip A, dels Goya. I... Dels Goya. I de... Del, del que caigui. Del que caigui, em sembla bé. Molt bé. I, I també, no sé, si algú ha de fer una mudança aquest cap de setmana, doncs, bueno, també podem parlar de com anà. Parlar, podem... Bé, fer un rànquing de pel·lis De pel·lis sobre mudanças, en fi, el que poden, el que poden. En fi, Sergi, ens veiem dimecres. Molt bé. Que vagi bé. Déu. Radio Metropol. Tienen la paraula oberta segura. Deixem els Goya i tot el que el cinema contempla en la seva esplenditud per parlar amb en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Amb altres propostes que s'allunyen també una mica del que podria ser en cada -se a casa veient la tele o anant al cinema i que és trepitjant una mica el territori de Catalunya. Sí, sí. Aquest cada setmana jo proposo algunes activitats però vaja, la primera, indiscutible eh, succeeix a Tona, eh? A Tona mateix? A Tona mateix. Aviam, aviam. Home, el... Digue-m'ho perquè potser li dic al Sergi que freni el que hagi de fer entre altres coses el que acabem de parlar de la seva mudança Això mateix Ah, la seva mudança és la seva proposta Allà mateix, sí És sí, sí. la proposta perquè tothom se'n vagi a tot ajudar el Sergi Va, sí, Doncs qui sí. vulgui ajudar en Sergi a... Teòricament al Facebook hi ha una convocatòria per 64 persones Si hi ha més gent, benvinguda serà també Sí, sí, i tant, i tant sí, si ha, sí. que, que vingui mínim 100 persones Mínim 100 persones Apurament sí, il·limitat, qui vulgui eh? Molt bé, molt bé No, escolta'm, tota bona ajuda, tota ajuda serà ben rebuda, que diuen Sí, sí, exacte Molt bé, molt bé Bé, doncs ara Ara en sèrio Ara en sèrio Sí Aquest cap de setmana, al dia 12, és Santa Eulàlia Santa Eulàlia gloriosa Ah, exactament, i sí, sí. bé, diguéssim patrona, no?, de Barcelona Ex-patrona de Barcelona Ex-patrona de Barcelona Ex Aquesta és la Mercè Sí, sí, exacte Però igualment se celebra, és com una uh -huh. festa menor, no?, podríem dir Bueno, és la segona festa, per dir-ho així sí, Tot que no oficial, la, però bueno La festa d'hivern, sí, per sí. real I, I, vaja, celebra durant tot el cap de setmana Ni molt menys de la, la repercussió ni les activitats que té la, la festa de la Mercè uh -huh. Però, vaja, doncs el, el dia 11 mateix comença que bé, es fa, es fa el prego de la Laia que, que és la, la figura que representa les festes de Santa Eulàlia sí. i es fan algunes activitats però vaja, el plat fort és el, el dia 12 que és el dia mateix de, de, la, de, la, de la patrona, la patrona uh -huh. sí. I, i bé, doncs durant tot el dia per diversos llocs de, de la ciutat doncs, es fan activitats infantils també sardanes de, de, a càrrec de les bars dels de bars d'aquí de Barcelona uh -huh. i cap a les 5 de la tarda es fa un cercavila un oh, cercavila llegant. Sí, en Gegants i tot, doncs, que comença a la plaça del pi uh -huh. allà a Ciutat Vella, i acaba a la plaça de Sant Jaume. Uh -huh. És a dir, que, que està bé, està bastant bé, com a mínim són, són dates que, que amb els nens s'hi doncs, pot anar molt bé. Sí, més, és una proposta festiva també. A més, que amb el fred, amb el fred i tot, doncs, ja, ja va bé també una mica de moviment. De, de, de moviment, moviment sí, veritat, sí. Tant. I bé, doncs a, a les set mitja es fa lo mateix, però el, el que diu passejada de, de les Gegantes Laies, uh -huh. que diguessin que és també un així també. O sigui, hi han bastants això eh, activitats infantils, cerca viles i moltes sardanes també als matins. Als matins es fan sardanes per, per diferents zones de la ciutat. I al vespre doncs, a, es fa a l'espai francès a Bonma es fa una cuina de, cava, de cabaret, uh -huh. l'espai de, de la cuina diguéssim. si una mica drendre doncs, a cuinar també es, es, pot, es pot degustar. Uh -huh. I, I també a les 10, al mateix lloc, mitja hora abans, es fa el cabaret de circ, que es titula. Cabaret de circ. Sí, l'espai La Salsa, uh -huh. o sigui, una mica, també així de... La Salsa ho diu tot, no? Uh -huh. Perquè, sí, sí. De ball i de... I bé, doncs, a, la, a, la, a diferents plaques, o sigui, els llocs on, on més activitats se replanaran és això, l'espai Francesca Bonne Maison, uh -huh. hi ha moltes activitats, eh? Ens posa, si no, no acabaríem però vaja, la majoria són això o sigui, en aquest lloc, per exemple, a les 8 es fa actuació de, de Company and Company que és una centre de dansa de Ramon Soler que es diu, que es fa també a l'Espai la, la Salsa I, i després, doncs, altres zones on, a, on es fan activitats més importants són a, a la plaça de Joan Coromines uh -huh. que, que a les 12 es, es fan combinat de, de circ i, i també, doncs, altres llocs així hi ha que és la plaça dels Àngels que és, on es, per exemple la primera trobada de Breakers es diu Barcelona Total Sessions, que és de, de breakdance, diguéssim, de beatbox, a, a les 12 i 20 del matí, del dissabte. Eh? Uh -huh. Ja diem, les activitats, sobretot, es concentren el dissabte mateix. I, i temes d'esbart, i, per exemple, mostres d'esbarts d'ensaires infantils i juvenils, que es fan durant, doncs, a, a, el, durant tot el dia, eh? des de les 12 fins a les quarts de 8 de la tarda, més o menys, es fan a l'avinguda de la catedral. Uh -huh. I, també hi ha molta activitat, diguéssim, de cara al... No, no només de tal a tal sin sinó activitats com aquestes de les bar que es fan a les 12.45, a, sí. a les 5 a quarts de 8 doncs que, que la gent que passeja per allà s'hi doncs, pot enganxar fàcilment uh -huh. i que, que està molt bé bueno, donen bastant de si les festes de Santa Eulalia de Barcelona sí, la festa continua el, el, el diumenge també però vaja que també hi ha el, el, cercamila, el cercamila de, de mostra del bestiari festiu de Catalunya uh -huh. animals de granja que es diu que es fa a la mateixa rambla a les 5 comença a Palau de, de la Virreina i acaba doncs a, a Palau de la, de la Virreina un altre cop, passant per la Rambla, que és on es convoca perquè la gent estigui més ampla, no? Uh -huh. Diguéssim, jo crec que és, això no, no ho tinc assegurat, però suposo que és un, la celebració de, dels tres tons de, a la zona aquesta. Uh -huh. que, no? Però vaja, que, que hi ha moltes activitats, però bàsicament les que han dit de, del dia 12. No és una cartellera molt, molt ampliada, com, com he vist tampoc hi ha activitats nocturnes així importants de, de balls ni res perquè són les festes més populars que, que res, doncs arreplegar sardanes, esbars i, i tot plegat, però, però vaja que està, està prou bé, eh? ja s'agraeix, no? Oh, i està tant, bé. i tant, i tant. setmanes així moguts a, a la ciutat. I tant, i tant. Ara, que si ens volem quedar a la comarca, uh -huh. tenim una, una actuació, bueno, la quarta nit, de taxa contemporània del casal de joves de Torreblanca. Ah, a Sant Cugat del Vallès, això. a Sant Cugat del Vallès, uh -huh. sí. Està donant justament al costat del cinema. Sí, sí, que... sí de, de Montcà sigui, si no volem moure de la comarca anem allà i, i bé doncs eh, es fan diferents moviments de, de dansa contemporània és una mica especialitzat això o sigui hi ha gent que, que potser no li agrada i, i per exemple bé el, està eh, o sigui, moltes de les obres estan produïdes pel Pepe Evia Dansa uh -huh. doncs que fa activitats com per exemple a, a partir de les 10 això 10 de la nit del dissabte sí. eh, diguéssim les més així, importants es diuen Cuerpo Efimera Belleza i kraftec, uh -huh. totes eh, es dediquen això, la dansa contemporània, per joves, que justament és el casal de joves, i després doncs a, a la, nit, la nit la tanca les joves ballarines, bueno, l'Anna Casanovas i la Marta Rodríguez, que, que són de l'Esvart, l'Esvart de, de Sant Cugat, i, i estrenant el duet també de dansa contemporània, jo sé que existo perquè tu m'imagines. Però és, és, és divendres al vespret no? això no, no, no. dissabte a 12 dissabte a les 2 de la nit dissabte a les 10 de la nit vale. 4 euros d'entrada uh -huh. hi ha molta varietat i bueno, sobretot pel, pel, pels més joves potser s' agradaria més tot i que no sigui lo, ja direm eh? dansa contemporània molt especialitzada. Sí, sí, sí. Això t'ha T'ha okay. però vaja, també el casal de joves té el seu joc també o sigui, té, té el seu joc de, de l'ambient no? o sigui, uh -huh. si, potser quan al jovent sobretot li pot agradar més pot molt, bé, molt bé, perfecte uh -huh. doncs molt bé, Xavier Segura, aquestes tres propostes bueno, 2 i mitja perquè la de Sergi no conta, però aquestes sí, dos sí. propostes i mitja s'apunten a l'agenda del cap de setmana i tot aquell que vulgui ja ho sap, pot entrar també a l'agenda cultural de Montcada Ràdio i consultar més propostes exactament molt bé, Vinga. Xavier Segura, fins dimecres que bé. fins dimecres, adeu Fins aquí al Ràdio Metropol d'aquesta setmana que us hem ofert Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura preparats per efectuar la segona mudança en un mes com si ens haguéssim professionalitzat en un art tan antic com és el de moure coses sense ratllar-les. Un carretó i un parell de furgonetes faran gran part de la feina, però mentrestant nosaltres us deixem amb Bruno Mars. Ràdio Metropol, un programa que el fem perquè volem, perquè podem, però sobretot perquè ens deixen fer-lo. Que tingueu una molt bona nit. C'est bon. Radio Metropol FM.teK